Vi lyssnar på Gone Gaming som är en spelpodcast av ett gäng spelintresserade tjejer. Vi gillar att lyssna på spel, nej det gör vi inte, vad fan snackar jag om? Vi gillar att spela spel och vi gillar att prata om spel. Och på vägen så passar vi på att föra fram duktiga tjejer och killar i spelbranschen. Det här är alltså en podcast av tjejer för alla. Jag heter Angelika Norgren och jag har med mig Monica Nilima och som gäst Mattias Novak. Välkomna! Tack så mycket. Tack, tack. Hur är, hur är läget idag? Det är varmt. Det är jättebra. Ja, varmt, mm. eller hur? Vi har värsta värmeböljan i Stockholmstrakten i alla fall uh -huh. Där jag befinner mig uh -huh. Men jag heter alltså Angelika Nordgren Och driver till vardagsbloggen Xbox, flickan och nyckel tillsammans med min bror Jag är programledare för Petrispel Och jag jobbar på Gamerskate. Ja, ja, ni vet, jag är allmänt superspelnördig. Det här är en E3-special Och min erfarenhet av E3 är att jag var där förra året Annars har jag inte varit så här superintresserad, men jag var där och jobbade förra året. Mm. Och Mattias, du har tidigare varit skribent och ja. redaktör för Gameplayer. Yeah. Nu frilansar du skriver en del för Skillpoint. Och du är en fightingspelsnörd som vägrar att spela fighting utan utan arkadsticka. Ja. Eller hur? <laughs> och du har haft koll på mässan och bevakat den i flera år. Ja. Hur, hur peppad är du? Eh, ganska peppad. Eh, jag vet inte riktigt hur mycket... Jag är ganska, mest sugen på att höra om lite nya konsoler men jag vet inte hur mycket det, av det som kommer dyka upp förutom Project Café. Mm, just det, och då kan vi prata det mer om alldeles strax. Mm. Men Monica, jag tänkte ta och passa på att presentera dig också för de som lyssnar mm. om de har lyckats av någon outgrundlig anledning glömma bort vem du är. Monica Nilim, alltså, du bloggar på press play Du jobbar på TV4 med program, ekonomi och mobiljux. Och du är allmänt pysslig och hattar just nu mellan Norrland och Stockholm. Ja, det stämmer Och det här blir ditt första E3 på plats Du är ja. spelintresserad sedan flera år tillbaka Men det är första gången du faktiskt får möjlighet att åka på E3 Precis, Når, det ska när bli åker du? jätteroligt Jag åker på fredag Och det, förutom att det är första E3 Så är det typ första gången jag är utomlands på typ sju år eller något oh, Så det ska bli riktigt härligt med lite utländs utländsk värme Mm jag, jag, det var första gången jag var i USA förra året när jag var på E3. Och det var så här, Jag vet inte, det var så konstigt att vara i USA. För att man har så här bara sett det på film. liksom Aha. Ja, men precis. Det var väldigt. Men för er som lyssnar som kanske inte. Jag antar att de flesta har lite koll på vad E3 är. Men för att sammanfatta så är E3 en, eller världens största mässa för tv och datorspel och E3 står för Electronic Entertainment Expo och den har ägt rum årligen sedan 1995 och äger rum i Los Angeles förutom åren 97-98 då hade de den i Atlanta Världens stora spelutvecklare och tillverkare är där de visar nya konsoler, nya spel och det är ofta väldigt mycket utannonseringar och hemligheter som avslöjas men nu så vet vi ungefär Vad E3 är Ska vi ta och dyka in med en gång kanske Absolut ja. Jag tänkte att vi skulle börja snacka lite om De konsolerna som det kommer att pratas om mm. Och vi har ju eh, Product Café Som du nämnde Mattias ja. Vad är grejen med det? Berätta eh, Ja De, vidareutveck... inte att de ska inte vidareutveckla det här Med rörelsekänslighet eh, Alltså det har talats om att man ska kunna känna av ytor och sånt där med kontrollen. Mm. Eh, och ja, eh, det talas om HD. Det vet man aldrig men inte ändå i och för sig. Eh, men det vore ett välkomnande inslag och mm. bakåtkompatibilitet också. Ett av mina stora problem med just vi har ju varit att jag tycker att den är så ful- Mm. Mm. Det, känns, det känns som det har varit lite genomgående Som typ eh, Super Nintendo Att det har varit lite så här blurrigt och dassigt mm. Men jag är kanske lite negig Ja, uh, nej men precis De har ju inte riktigt uh, Konkurrerat med Xboxen och Playstation 3 när det gäller just uh, Grafiken nej. <laughs> Så mm. att, uh, det ska ju uh, utan annonsera om någonting Så måste det ju vara någonting som klår det I alla fall Mm men det jag som har läckt lite bilder på, har väl eller lite info som har sudrats om, eh, mm. har väl varit att det ska vara kontroller med skärmar på. Mm. Ja, just det, som, som små, liksom. ja. Får det man att hur, tänka det på Greencast väldigt mycket faktiskt. Ja, eller hur? Då hade man, det var som en liten Tamagotchi nästan. Nej, men så här en liten, Som en liten speldosa som var själva minnet egentligen va? Ja, VMU-minneskortet hade ju sån här liten display som man kunde se saker på. Det var mm. jättegulligt. Jag gillar det där. Jag tror, att det kan bli, jag tror att det kan bli himla bra för att jag vet ju att när man spelade Gamecube så kunde man koppla in Gameboy SP och Gameboy Advance va? Mm. Mm. i vissa spel att använda. Jag vet att vi spelade... Jag tror att det var Final Fantasy Crystal Chronicles när man kunde använda det som en karta. Och även i Zelda så kunde man eh, styra Tingle via en sån där Tror jag, och placera ut bomber och grejer. Oh. Så att de har alltså... varit lite nosat på det där förut, känns det som. Ah, jag, kan, alltså jag kan tänka mig att kan, man kan göra väldigt häftiga saker med, med en tryckskärm och så kopplad till till en konsol. Ja. Jag tänker mig sånt här som, som Pictionary och sånt. Det finns ju lite grann till den här ritplattan som Vi har. Alltså som finns till Wii. Men... Jag har inte testat den alls. Nej. Men ja. ja den, ju den, alls cool. är, den är ju inte så pass bra att den kan konkurrera med en riktig vakom till datorn liksom. Man kan ju inte rita i olika lager och sånt där. Men... Ja... Just om mm. man kan använda men en sån som kontroll liksom. det skulle vara coolt. Ja, så här iPad möter en, en PC på något vis. <laughs> ja. ja. men jag tänker också så här, tänk vad skönt om man spelar typ ett, ett rollspel eller så där och inte behöver ta upp och titta på kartan i spelet utan man bara så tittar ner på kontrollen. Mm, väldigt... eller, kolla, mm. eller att man har hudden där, liksom, att man har ammunitionen och livet och allt sånt, och så har man bara en helt clean skärm, som bara är så här är bara din spelupplevelse, god. istället för en massa mm. blinkande symboler och skit på skärmen, så bara uh, uh. ja, det... jag kan ju tänka mig hur Nintendo skulle använda det liksom i Zelda, liksom, när man ser två olika världar, en på skärmen på uh. tvn och en liksom på kontrollen det kan ge något sånt här extra djup med dimensioner och grejer ja, uh, shit vad coolt ja uh. Det är as mm. Ja, så att, uh, vi får se uh, Är det Nintendo som har sin konferens allra först? Nej, de har faktiskt dagen efter alla dagen andra Dagen efter, uh, gud Precis, konstigt. tisdag den 7 juni har de Ska du gå på alla konferenser? Ja, uh, jag ska ha det Jag har ett tight schema här med konferenser uh. efter varandra <laughs> hela måndagen <laughs> Vi kanske kan det... berätta när E3 är också Det är ju den 7-9 juni Alltså. Uh, sjätte. Eller sjätte. Ja, men själva mässan börjar sjunde och sen är uh, presskonferensen precis. som börjar den sjätte, eller hur? Men uh, är precis. det Microsoft som är först ut? Ja, uh, de är först mm. ut. Apropå vad, vad tror ni att de hittar på nu på mässan? Uh. De måste överraska ganska stort i så fall. Ja, för Sony borde ju prata om NGP. Alltså, ja. vad, heter den? vad står det för? Next Generation Portable. Fast sen har vi fått ett mm. nytt namn, riktigt. det väl om? Proje ja. Eller PlayStation Vita tror du det var? Just det. Eh, mm. Så ja, de har ju det. Men eh, jag, vet inte, jag har inte hört så mycket om Microsoft överhuvudtaget förutom Nej. Gears. Och får tre då. Eller hur, de måste ha mer att komma med. Det... Ja, det jag är kan tänka säkert. mig att de kommer med lite, lite vidareutveckling av Kinecten. Liksom. Ja, äh, du... Kanske någon uppgradering till den. Eller köra en... ja, ja. någonting vidare med den i alla fall. Kinect är väldigt framgångsrik. Så att, eh, det känns som att det är någonting de, de är inställda på att satsa på nu. Och mm. andra sidan har du varit väldigt tyst om den tycker jag. Det är inte så många som... <laughs> Använder den länge? Nej, men den säljer bra i alla fall och det är ju <laughs> Ja, men jag Nej, det var länge sedan jag använde min Om jag ska vara helt ärlig Fast jag ändå är jag inte missnöjd med att jag betalade Vad det nu var, ett och fyra Jag, ändå, så, ja, jag spelade i Danscentral en del Det var roligt liksom. mm. så att, ja, Men det var ju kul om man fick En schysst användning för den Framöver Nej, mm. men mm. Borde nog göra någonting mer den i alla fall. Mm. Men ska vi ta hoppa över och prata spel? För jag vet inte mm. om det är någon mer konsolväg att prata om. Nej. Eller något? Man kan ju alltid hoppas att någon att Microsoft överraskar med några riktigt någon riktigt fina bilder på någon kommande konsol. Men... Mm. Men mm. eh, alltså Sony, de har ju NGP Eller Vita Eller vad ja. ni hittar <laughs> Men mm. tror ni att de kommer snacka Någonting om Playstation 4? Um. Jag tror att de kanske kommer hinta om det <laughs> Typ att det kommer nå snart I alla fall i fall Ja, eller i och för sig I och med att Nintendo har sin presskonferens dagen efter Så kan de inte bygga någonting vidare på det heller så komma med någon ähm, sista hjälpen plan ja, ja, de kanske bara fokusera på bärbart nu då mm. ja, men vi, vi kilar på spelen tycker jag, mm. men yeah. först så lyssnar vi på en låt Eu vou, eu vou, oi, E3-special i Gone Gaming. Jag har med mig Monica Nylima och Mattias Novak och vi pratar om E3 och vad vi ser fram emot och vad vi hoppas få höra mer utav. Jag tänkte mm. att vi skulle gå in lite på att prata om spelen som vi förväntar oss få höra mer om. Ja. Det är alltid spännande om de någonting som vi inte har en aning om ska komma. Men om vi tittar till det som vi faktiskt har lite, redan lite, lite koll på som vi säkert kommer få bättre koll på, så tänkte jag läsa upp ett gäng spel och så får ni säga ungefär hur sugna ni är på dem. Okay. Mm. Så jag börjar med Bioshock Infinite. Pepp. Ja, pepp. Sådär. Det här är min stor pepp faktiskt. Det här är jag sjukt peppad på. Jag <laughs> tar för du tog eh, den först. Ja. Men Bioshock är bland molnen. Eh, vi, vet väl, vi vet ju lite grann. Liksom. Men jag vill veta ännu mer. Ge mig. Ge mig. Det är väldigt okay. snyggt i alla fall, men jag vet, mm. jag vet inte Jag är väldigt förälskad i Bayachok under vatten faktiskt. Aha, du är lite skeptisk. jag är lite skeptisk till miljöombytet men mm. ja. ja. men lite, lite pepp i alla fall kan vi gärna som. Lite pepp. Uh. Okej, okay, det andra uh, spelet. Ska vi gå vidare? Eller vill uh. du säga något Monica? Nej, nej, vi kan gå vidare. Ja, Elder Scrolls 5 Skyrim. Betästs nya stora rollspel mäktiga ja. miljöer, magi, pepp. drakar en that shit liksom <laughs> väldigt mycket pepp ja. vad säger du Monica? Ja, jag är jättepepp Det enda jag tycker är tråkigt är att när de pratar om den här Dragonborn Hela tiden så är det ju den här mannen Men visst kan man vara en tjej i det också Men det eller? måste man ju kunna Det har man väl kunnat det typ alla tidigare Oblivion-spel ja. eller, ja, eller Scrolls menar jag Det vore konstigt annars Jag blir så himla orolig Typ att ja. tänka om det är som typ witcher nu som man absolut inte kan vara en tjej i mm. mm. Ja mm. Vi, vi får ju se Men uh, Ja Kanske, kanske pratar de lite om karaktärs-editon det vore schysst att få höra lite om ja precis, och hoppas att de säger någonting mer om det okej, okay, nästa spel, Batman Arkham City mm. det är alltså uh. uppföljaren till uh, heter Arkham Asylum, det här Batman-spelet som uh. slog som satan i gatan bara rakt in i våra hjärtan <laughs> uh, men nu ska de köra lite mer sandbox-läge där man ska kunna röra sig runt omkring lite mer och vi kommer få se Catwoman och Two-Face det är väl lite det vi vet Uh. Okej. Okay. Ja, uh, då kan jag ju tänka mig yeah. <laughs> <laughs> Ja. Mm, nej, men jag tycker det är lite jummet så här med superhjältar. <laughs> mm, ja, i för sig, det har varit ganska mycket om det. Uh. Men jag är lite ja, nyfiken på hur, exakt hur de ska göra med det här uh, sandboxläget och liksom hur de utvecklar Aquamus i som ändå var ett jäkligt mm. bra spel. Mm. Jag ja, gillar jag det här lite mer retro i. Arkham Asylum, liksom back, mycket backtracking lite Metroid, sådär mm. så jag vet inte, jag brukar inte komma så bra överens med sandlådespel men det första spelet ah. var ju riktigt bra i alla fall ja. ja, det är konstigt att man, det är inte många som gör den förvandlingen från att vara liksom ändå den typen av spel till att gå sandbox mm. av det hela, mm -hmm. det känns som ett oväntat steg liksom för att inte istället för att bara bygga vidare på storyn och liksom konceptet som ändå funkade, så ska de göra liksom sandbox av det hela Jo. Mm. Ja, vi får väl se, men det vore schysst att veta lite mer om hur de hade tänkt sig att det skulle funka och, och kanske om folk får provspela lite och sådär. Eh, Okej, okay, ett spel till då, Mass Effect 3. Oui. Kan, man, kan man säga något annat? Ja, det här är ju, det kommer bli enormt. Det är bara, vi har fått uppleva ettan och tvåan. Och vi har fått bygga ihop ett lilla team. Och då skulle vi rädda galaxen. Men nu ska vi rädda galaxen och du kommer vi behöva hela världen, hela galaxen och gå ihop för att hjälpa åt, till, typ. ja. så till. I trailers har vi sett jorden i, i ruiner nästan. Men jag funderar på så att det kanske är dags att börja nu i sommar och se till att spela ettan och tvåan så att man har en i minnet inför sen när det väl mm. Men också så att man har en clean save så att man kan importera. Men det, när det, kommer. det tar ju väldigt lång tid att spela igenom dem också. Det är därför jag tänkte att man skulle börja nu. Men tre är så. Här, jag vet inte, det kan inte bli dåligt. Eller kan det? det? Nej. nej. Nej. Det är, nej. Det är ganska nej. omöjligt men Har ni något här, ni hoppas att, att Bioware ska göra med Mass Effect? Mm. Någonting som ni förväntar er eller skulle önska? Bara att de inte gör samma sak som med Dragon Age 2 så är jag ganska ja, nöjd. jag håller med. Mm. Jag tror inte de repeterar det misstaget. Nej, jag hoppas verkligen inte det. Det vore ju katastrof. Alltså, inte något jätteilla om, om Dragon Age 2 men det känns mm. som att man har ett koncept som fungerar och så... Fan, då ska man inte fucka med det. Nej, det är typ ett exempel där man går från ett fungerande koncept mm. till kaos i princip. Mm. Okej, okay, nu har jag ett spel till här som Mattias säkert kommer gå igång lite på och det är Legend of Zelda Skyward Sword. Vad tror ni om det? Mm. Gå igång på det. Mm. Gör du uh, det? <laughs> nej. Uh, jag trodde alltså, att eftersom du pratade om Project Café så ja. tänkte jag att du gillade Zelda. Jag älskar Zelda, kompris. men jag, jag vet inte. Jag har varit lite skeptisk. Demonstrationen på förra E3 var ju så där Lite En Zelda skeptiker Ja, jag är skeptiker Och det, det verkar vara ganska många som är det För det verkar eh, jag, jag tror många uppfattar nu Att sälda står och stampar i vattnet lite grann eh, mm. Mm. Eh, Det händer inte så mycket med konceptet Och rent visuellt Nej. så är jag lite besviken För jag hade verkligen sett fram emot Något lite mer mörkare eh, Mm men ja, det, det kan bli bra. Annars skulle de inte, inte ändå suttit på det så länge som de har gjort. Man får väl hoppas det. Ja. Men vad skulle du vilja se? Alltså ett, ett mörkare och mer vuxet Zelda. Liksom. Är det det som du skulle vilja önska dig? Ja, faktiskt. Och något så kontroversiellt som att göra Zelda till en spelbar karaktär. Ja, ah, just det. Ja, faktiskt. Mm. Gud, varför finns det inte co-op med Link och Zelda? Liksom? Mm. Mm. Det känns lite grann som nästa steg i serien faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Det... Tänk om de är det då? Nej, mm, då, då blir jag glad. Ja, det blir jag alls Okej, nästa spel, Tomb Raider. Eh, väldigt mycket pepp. Mm. Mm. Mm. Det, det här är som en, en ny start av hela serien. Vi kommer få en ny, cool Lara Croft som är mer realistisk och rätt mycket skitigare framför allt. Men jag undrar, så här, räcker den här med over för att blåsa liv i Tomb Raider-serien? Vad tror ni? Mm. Kanske. Ah, okay. Dicke. Det kan ju vara lite hype över det där också, tycker jag. Ja, för mest har vi väl bara fått sett lite konceptbilder och coola klipp. Ja, Det har inte ja, varit så precis. mycket så här, vad har ni gjort med gameplayet liksom? Mm. Så att, jag tror man kan vänta med att känna sig riktigt peppad tills, tills vi har fått se lite mer. Mm. Men jag hoppas att, att man kan få lite hintar om folk kanske får spela det så att man kan mm. faktiskt få veta om det är roligt att köra. Mm. Men ja. jag uppskattar att de har gjort Att de har gett henne den här make-oven liksom mm. Att hon för skulle inte är Det typ exemplet på en storbystad TV-spelskvinna ja. ja, det gör jag också De, de har dragit på det här ganska länge Men det är skönt <laughs> att, de, de, att de äntligen liksom Har kommit till insikt att eh, Det går att uppskatta en karaktär Som har en normal fysiologi också <laughs> Precis, eh, det tog bara 15 år Ja, precis Men överlag så tycker jag Crystal Dynamics har Skött tumbradisering ganska bra Uh, ja. i förhållande till Core. <laughs> har du spelat de, de senaste spelen? Ja, jag, jag gillar dem. Särskilt eh, Anniversary som är en remake på mm. ettan. Eh, var riktigt bra faktiskt. Eh, lite underskattade tycker jag faktiskt att de spelen är, men eh, det är ju förståeligt. <laughs> de borde man kunna köpa för en ganska billig penning nu om man skulle vilja spela dem om man inte har gjort det. Mm, det släpptes Känner. ju nu i våras eh, vad var det? Tomb Raider Trilogy eller något sånt där. De släppte de tre Just det. Eh, mm. Vilket var det? Legend Anniversary och Underworld till PS3. Mm. Just det. För ganska billig peng. Just. Ja, så den kan man spara in om man är 20. Mm. Okej, nästa spel har vi, har vi skrivit upp. Battlefield 3. Ja. Oh. <laughs> <laughs> Nej, men det ska ju inte <laughs> Är du inget FPS-fan? Nej, min hype står på noll här. Oj, noll. Det är ändå utvecklat. Är det inte lite så här jo. patriotisk pep? Jo, Eller på i det avseendet kanske. Äh. Jag tror ju definitivt att det kommer bli framgångsrikt. Men det är liksom inte riktigt min typ av spel. Jag är lite för dålig för att njuta för mycket av multiplayer, men jag kan ändå så här uppskatta om det är en schysst singleplayer-kampanj. Plus att det ser helt vansinnigt snyggt ut. Mm. Mm. Men vi kanske kan vidare till nästa spel helt enkelt. Jag tänkte mig ytterligare en tre här. Uncharted 3. Drake's Deception. Ja, faktiskt, det varit lite så här. Jag har inte varit lika Nöjd över tvåan som Jag har förstått att Alla andra är. Det är nu jag erkänner att jag Varken har spelat ötan eller tvåan särskilt mycket Jag har testat lite grann bara mm. Jag vet inte klar, jag vet Det är fint jag har ju ändå en PS3 Och jag har spelen, jag har mm. bara inte så här haft tid Det kanske är det som är mitt sommarprojekt ja. Det kanske är ja. det jag ska i sommar mm. Min så hemläxa mm. För de är inte superlånga ändå. Det borde väl gå att klara på några dagar. Ja, de är ganska ja. korta. Glider. Hmm. Ja, glider. okej. Okay, jag skriver upp det här. Det får bli min hemläxa så får jag återkomma igång gaming med lite så här av Uncharted. Men, men, men, men ni är lite försiktigt peppar på det här ändå. Ja. ja jag gillar Uncharted-spelen, men de har aldrig liksom, jag vände. Men det här ska co-op eller hur? Ja. Det kan ju bli coolt. Ja, det är co-op så då då finns det större chanser att jag spelar igenom hela faktiskt. Mm, det brukar vara så om man har någon att lira med så är det alltid rätt mycket roligare. Fost, Viktor, fost. Jag har tre till apropå <laughs> Call of Duty Modern Warfare 3. Ja. Det, kan, det är antagligen det är samma sak för dig Mattias. Att ja, inte pretty much. <laughs> Jag känner mig ju mer pepp på Battlefield 3. Uh -huh, för jag, är vet jag är lite mer Call of Duty. Jag har lirat rätt mycket Black Ops. Och sådär. Mm. ja Det vore kul om vi fick fordon online i det här. Som det finns i Battlefield. Mm. Så att man kan så köra tanks och grejer. Det är ganska coolt. Det saknar lite. Så det skulle jag önska att de utannonserade på E3. Sen har ett spel till på min lista. Sen är jag klar. Och det är Dark Souls som är uppföljaren till Demon Souls där action-rollspelet eller vad ska jag säga mm. eh, som är svinsvårt och <laughs> så jävla ondskefullt att man gråter lite när man spelar det första gången. Det är Men, nog det jag peppar för mest bra. faktiskt. Är det så? Ja. Vad jag, roligt. Jag älskar verkligen Demon Souls. Så att... Mm. Ja. Jag men man kan inte här förklara för dem som lyssnar de som inte har spelat Demon Souls, varför ska de spela Demon Souls? Eh, för att det kanske, jag vet inte det är nog det första spelet jag har spelat som är svårt, men eh, alltså man kan inte släppa spelet ändå jag, jag, de har liksom löst nyckeln till eh, de här gamla, goda tidens spel, retrospel och svårighetsgraden där alltså man Alltså det, det är omöjligt att släppa spelet Även om man liksom får en, Alltså dör konstant så, så går det liksom inte att släppa det men jag tycker också att man känner så här av det jag har spelat så tycker jag ändå att man känner så här att ah, men nu dog jag men det var mitt fel för att jag var klantig eller för att jag, jag var otålig eller för att jag, du vet äh, att ja. man så här att så här, jag dog och det var mitt fel man liksom inte så här oh, jävla kukspel med dålig kameravinkel utan det så här ja ah, fine jag dog för att jag bara sprang in i den här snubben och det var mitt fel mm. och då är det ändå så här, även om det är svårt så har man ofta bara sig själv och skylla kan känna mm. och då känns det mycket så här så här, är men fan, jag måste bli bättre, jag måste ta lugnare, jag måste liksom fixa det här jag måste anstränga mig mer du vet. Mm, det är det som är så unikt med just Demon's Souls man, man kan inte beskylla spelmekaniken utan man beskyller sig själv istället Och mm. det, det är rätt ovanligt så Ja. men mm. vad tror du man kommer få ut av Demon eller Dark Souls nu? vad tror du den stora liksom, förändringen kommer vara jag får väl se det det finns väl kanske en risk att de har gjort det lite lättare men jag, tro, jag tror inte det. För att göra det mer tillgängligt, kanske. Ja, ah, äh, just det. Ja, det finns väl en risk. Hmm. hoppas mm. att de håller kvar vid det här svåra. Mm. Ja, som jag förstått det så ska det även vara lite mer så här utomhusmiljö, lite så här mer. Lite ljusare, nästan inte så mörkare som de andra spelen. De flesta andra spelen tenderar att bli mörkare och så. Här. Ja. Så jag tror att det ska bli lite ljusare att det kommer vara mer utomhus och lite så där. Mer skog kanske. Det ser ljusare ut i alla fall Det är ja. ju mysigt ni tycker ni att jag har missat något spel? Ja Ja, ja, ja okej okay, okay. Men de ska ju visa mer om, Från Gears of War 3 Nu har vi ju haft betan ja, Men de ska ju visa det. hårdläget Ja, just det ja. Ja. ja Nu kunde jag glömma det Nu främst jag lite Ja, det här är, det här är typ, för mig så är det här höstens största release, ja. Gears ah, War 3 jo, 20 september, så också. det är ju ganska snart ändå. Mm. Ja, ska det ska bli roligt och men se vad det här epic och Har mm. du koll på vad det kommer innebära? Nej, jag har inte så koll faktiskt. Så att, äh, men det kommer jag ha efter E3. E3. Mm. Jag tror att det lilla som jag har hört har väl varit lite att det ska vara att det ska finnas ett multiplayer -läge där den ena sidan spelar som monster och den andra spelar som eh, ja, soldater mm. Mm. och det verkar lite coolt så att ja, det vore kul om vi fick höra lite mer om det mm. Jag hyper mm. i för 3 väldigt mycket, men... Ja, just det vi kanske får ett datum. Ja. Nej. Ofta. Blissar då datum. Liksom. Ja. Jag är, folk skrattar åt mig. Jag är så här, nu till hösten, nu kommer det. Till sommaren, till vintern, till våren. Ja, men nu kommer det, jag känner på med det. Det kommer bara, känna. Och sen gör du inte det. Men det Nej. känns som att jag så här har gått och hoppats väldigt, väldigt länge på att det ska komma. Och så gör det typ aldrig det. Så jag vet inte. Ja, det vore ju fantastiskt om de talade om för oss. Att det äntligen ska komma. Ja. Mm. Jag, jag har ju varit jättepepp också på ett eh, nytt Siberia men det mm -hmm. kanske kan, kommer man nog inte få höra någonting mer av. Har du inte talat okay. som ett, menar du det här peka klicka spelet, ah, peka -spelet. Eh, Ja, peka klicka spelet Jag har förändrat att de talade det om det nog... trea för ganska många år sedan. Ah, ja, precis. Så satte jag och googlade och kollade upp och så såg att det var på väg under mm. utveckling. Och, men det är nog... En, fransk utvecklare <laughs> ja. så jag antar att de inte kommer vara på e i alla fall men de det, det är en sån här gammal pärla, väldigt stämningsfulla spel de två första i alla fall mm. eh. jag har inte spelat dem, det låter ju som att det borde göra det det borde Va, göra det, de om? det är liksom så här lite steampunk eh, över det ja. eh, lite ah. hmm. Nej, men ta, ta och kolla ifall är du får tag i dem så. Men det är PC, eller hur? Ja mm. Eller en av dem fanns till Xboxen också Tåan Fast man lär en spela Xboxen. på PC Om det pekar klicka så brukar det vara en dålig Att spela någonting annat än PC mm -hmm. alltså, Ja, Jag spelade tvåan på Xboxen Och jag tyckte mm. det fungerade jättebra Just, mm. just det, de har släppts till PS2 också Kan det på nu? Aha. Mm. Sen kommer det inte ett nytt Silent till också? Mm. Jo, just det för den serien har ju bara gått ut för sen tvåan. Ja, jag har inte, inte så där jättehöga förhoppningar på det här nya heller. Nej. Uh. Ha. Ja, men har du några mer spel som jag som jag glömt nämna? Som man ska hålla utkik efter? Mm. Ja, vi har väl inte nämnt några bilspel eller sportspel direkt. Men... Nej, det är för att jag är allsmäktig programledare i det här avsnittet Jag har satt ihop den här listan och jag tycker inte om bilspel eller sportspel. <laughs> inte jag heller, så vi, vi låter <laughs> Okej, okay, så ni som gillar bilspel och sportspel, mm. ni får uh, googla. <laughs> Assassin's Creed ah. Revelation kan man kanske ta upp. Ja, just det. Uh. Berätta. Ja, Vad det, vet vi? Inte så mycket. <laughs> De har visst en trailer typ. Uh. Så det ska bli intressant hur de vidareutvecklade Assassin's Creed för att jag tycker serien... Jag vet inte, Brotherhood var väl kul, men... Ja, mm. <laughs> mm. Ja, de har ändå lyckats ganska bra med att göra ett spel som går uppåt mm. i utvecklingen. Mm. Frågan är ju om de kommer visa något nytt Resident Evil eller God of War, ja, kanske. Ja, just det. Mm. För att nu kommer, Det kommer ju ett till 3DS typ nästa år. Mm. Resident Evil, det här... Vad heter det? Äh. Bra fråga. Heter det också heter det också Revelations? Ja, jag. jag inte. Det kan det väl Nej, inte göra. Sånt. Det var ju astantigt. <laughs> Okej, jag googlar. För det vill 3DS så. Jag har jävligt. Nej men det heter också Revelations. Gör det där? För det heter väl Assassin's Creed Exact Revelations eller? Ah, hmm. Hmm. Ja, men vad då? har de så dålig fantasi? Nu blir, jag, nu blir jag irriterad jag har inte tänkt på det men det är, åh, vad dåligt av dem nu får de byta eller något ja ah. ah, okej okay. Det, de med, ja. Ja, det kommer ett Resident Evil-spel till 3Ds nästa år i alla fall. Mm. För den första juli så släpps Resident Evil Mercenaries eh, 3D till 3Ds och då ska man få med mm. ett demo på det här nya Resident Evil. Så det är det mm. jag vet i alla fall kommer. Men det känns som att man borde vilja ha ett fullstort för nu är det rätt länge sedan femman släpptes så nu borde de mm. ju börja jobba på ett så här riktigt Resident Evil, ja. Resident Evil 6. Ja. Men vad som är anmärkningsvärt också är att valv inte kommer att vara på E3. De kommer inte alltså? Nej, de har ju sagt att de... Nej, vi kommer inte vara där. Mm. Mm. Det är så här, typ, de, de mailade ju ut... Jag tror att de släppte en pressrelease till och med så här, eller mailade ut och bara skitkul att ni vill boka möten på oss på E3 men vi tänker inte komma. <laughs> så det blir inget Half-Life-episode 3 i alla fall. Nej. Mm. De, Tror jag de, har, inte. de har sagt att de är färdiga med episodbaserade spel. Typ. Okay. Så, så, så vi kanske aldrig får se det. Ja. Ja. Men det hade varit kul om de var där. Jag är helt förälskad i Portal 2 jag också säga. Jag tänkte, tänkte efter, basiken, det är nog typ det bästa jag spelat i år. Ja. Måste jag säga. Samma här faktiskt. Ja, jag såg en sån himla eller jag, jag såg tre roliga portalsaker idag som jag tänkte jag borde blogga om Aha. men jag kan ta dem här också dels var det eh, någon, några som hade gjort en eh, asambitiös eh, real, vad heter man, real action film alltså de har spelat in en portalfilm mm. med så här sjukt cool props och eh, special effects och sånt där mm. som typ heter Outside eh, Aperture eller någonting mm. Mm. Som, som är så här att typ den, ja Ja, jag letar reda på de här Youtube-klippen och lägger upp. Men den var väldigt imponerande gjord i alla fall. Mm. Mm. Kändes sjukt påkostad. Och så var det även någon så här lite... Så, såg ut att vara så här framförande. Någon som hade filmat i en publik. Det verkar vara så här cosplay-konventionell eller någonting. Och då var det någon som gjorde så här portal-framträdande när de var utklädda i käll och så hade de så här portaler på scenen så var det två personer som var utklädda till käll och så stod de i varsin portal liksom och så gick de igenom och hade sig så att det såg ut som en portal portal men det var två personer som gick igenom och så var det så här boxar och grejer bakom också väldigt så här ambitiöst och så var jag så här det där är inte så svårt och sen kom jag på så här just det portal finns ju inte på riktigt. <laughs> så det så bara, eller så, jag vet inte. Jag tänkte inte så. Ja, det är det så där det funkar. Jag var väldigt trött i huvudet det där Jag var väldigt allergi och så var det kvavt ute här i huvudvärk. Jag skyller på det, men jag bara, hm, det där var så. <laughs> <laughs> men det var jäkligt häftigt faktiskt när jag kom på det. Ja. <laughs> så att jag länkar båda de här Youtube-klippen. Och ett tredje portal-tips. Det finns någon webbcomic som är någon form av prequel till Portal 2 som visar typ vad som hände mellan ettan och tvåan ur här, syn, en en forskare synvinkel som jobbar på aperture. Mm. Som var lite så, här, den var lite fin tecknad och lite intressant och så här -like. oh, Vad roligt, det. den, den mm. måste du länka till också. Så. Ja, ja, så att jag slänger mm. upp de här tre i länkar till avsnittet, eh, så ni kan hitta avsnittinformationen på gongaming.se. Mm. Tänkte jag säga. Ja. ja. Men hörni, jag tänkte att vi kanske skulle snacka lite om, om att vara på E3. Eftersom ja. jag har varit där och du är på väg dit, mm. Monica. Så, så tänkte jag så här, förbereda dig lite på vad som kommer skall. Vad, ja. vad har du för förväntningar? Liksom? Vad tror du om? Vad tror du, hur kommer det vara? Alltså jag kan tänka mig att det kommer att vara skjut mycket människor. Som sagt, vad var det? 40 000? Mm. Uh, Snitt. Det, min svenska telefon kommer inte funka där. Jag funderar på hur jag ska få tag i alla. <laughs> <laughs> <laughs> um, <laughs> så att uh, ja, så är det ju i scheman och så ska man hitta till alla ställen. Och, ja, frågan är om man alls kommer ta sig någonstans. <laughs> ja, men så här, om vi börjar med telefonen eh, när jag var där, då bytte jag, då bytte jag ut min smartphone till min så här svingamla telefon. För att surfa kostar ju utlös att mängder pengar. Men det är inte ut att skicka sms eller ringa. Mm. Det, det är så här överkomligt ändå. Så då körde jag en gammal telefon som jag inte kunde surfa på och så ringde jag dessutom till min operatör. Jag hade tre. Och då ringde mm. jag och sa så här, jag ska åka utomlands. Kan av mobilsurf för mig och datatrafik så att jag inte skulle riskera att åka på något sånt? Aha. Så då kunde jag bara ringa eller smsa. Så gjorde jag med min telefon. Det funkade ganska bra. Det, jag ringde lite grann så jag kom säkert upp i några hundra lappar ändå men så här ja det funkar det. Och eh, angående att hitta på mässan så det bästa man kan göra är att man tar en sån här mässbroschyr eller mästidning eh, varje dag släpper de en ny tror jag mm. och där står lite vad som händer och där finns också en ganska bra och tydlig karta över hela mäss mässan för det brukar vara flera hallar och sånt där men eh, man lär sig hitta efter någon mm. men ta en sån här tidning och alltid ha med dig liksom det är mm. bra om man har en ganska stor väska. För man brukar få, kunna få lite lot också. Så då kan det vara bra att ha någonting att släppa saker i. <laughs> um, ja, är det mer mm. du undrar? <laughs> ja, jag antar att det kommer finnas ganska mycket att titta på där. Alltså på golven och det. Ja, alltså första dagarna. Jag, nu, nu är jag inte helt hundra, men jag undrar om det inte så att det är någon dag som är öppen för journalister och någon för allmänheten. Är det så? Eller är alla för allmänheten? Nej, alltså alla är ju inte för allmänheten. Nej, för jag vet, så här gjorde jag när jag var där. Det, typ, så här, Jag hade lite tid att slå ihjäl det första jag gjorde när jag kom in. Och då gick jag, typ när de öppnade dörrarna, då gick jag så här rakt in. Jag stannade inte i början där alla andra stannade, utan jag gick rakt in och så typ spelade jag jag spelade kanske rockband eller någonting. Jag gick rakt in längst in i rummet och, eller så här, i mästhallen och började i andra änden mm. innan folk hade hunnit gå dit. För då var det typ inga folk alls. Och då kunde man komma fram och prova och testa och komma åt spelen ganska tydligt. Mm. Så då spelade jag typ rockband och dance central. Och jag lyckades raga åt med att få provspela en sån här privat session med Final Fantasy 14 eller vad det heter, det, det där nya online-rollspelet som tyvärr sög ganska hårt. Men just då kändes det mäktigt att få spela det. Men det var ju ett bra tips att börja i fel ände. Ja, precis. Så här, gå förbi liksom crowden i början för att det brukar bli ganska tjockt vid dörrarna. Ja. Mm. ja. Och då kan det vara bra så att man första dagen vet någonting. Ja, men det här vill jag testa imorgon. Då kan man gå dit det första man gör dagen efter. Det är ganska schysst att vara där när mässan öppnar faktiskt. Ja. Eh. Men, men, det ligger ju i Los Angeles. Var det någonting annat du passade på att se när du väl var där? Ja, vi borde faktiskt på den här, eller i Santa Monica. Ja. Uh -huh. Så det är ju den här jättelånga sandstranden som man brukar se folk åka inline och sånt på, typ och mm. springa på i filmer när de ska visa LA, typ så det var ganska coolt men det ligger en bit utanför, det var lite mäckigt att bo där ute men det var typ det jag hann se. för sen så var jag på mässan och sen så var jag så himla jättelaggad och trött och sen så kändes det som att vi åkte hem igen så att jag tror inte att jag gjorde no jag, det som tråkigt är att jag gick nästan inte på några fester eller någonting för att jag var så slut av mässan för man blir mm. jäkligt trött, det är jättehög volym och det är så mycket folk och det är varmt och så är du vet, klockan helt felvriden mm. För jag kom dit på typ så här tisdagen eller någonting. Nu åker ni några dagar innan så att man inne om sig lite kanske. Ja, precis. Och sen hem några dagar efter. Så att lite tid ska man väl ha till att utforska staden också. Ja. Men på tal om hög volym, det kanske funkar om man har någon form av så här öronpropp eller något sånt. Ja, jag tror inte att det är så högt. Utan det är nog inte mest så. att det är, så här, det är att man påfrästande blir för att det är okay. så konstant kanske. Ja. Sen är vissa bås så högre ljudvolym än andra förstås. Men jag tror att det är, jag tror inte att det är jättefall Jag tror att det har varit värre tidigare har folk sagt mm. Och sen så här Folk säger att det är bättre Men så här, det kommer fortfarande att finnas Boothbabes och det kommer att vara lite sunkigt alltså, När jag var där då hade Mafia 2 Ett bås där det var så här e E3-shoot med Playboy-tjejer för Mafia 2 Och så var det så här kö med så här halvsunkiga snubbar Som stod och så jävligt nöjda ut men shit, ja. Så, att så här, även om så här, det, är inte så, det är inte så att de går runt halvnakna i alla bås, men det finns. Det är ganska mycket så här. Ja. Mm. tyvärr. Så är det så här, man bara, vad har det här med era spel att göra? Nej, okej. Okay. Ja. Mm. ja. ja. Mm. Så att, äh, spel är gjorda för män, en. Ja, tydligen, om de får bestämma. Ja. Ja, men så är det ju, det är mycket snubbar där, men det är väldigt lite tjejer. Mm. mm. Sen kan man väl säkert säga lite också. När jag var där, då sprang jag ju på Keith Apicary som äh, är en rollfigur eller vem ska jag på game trailers mm. äh, som recenserar, eller han, han gör så här roliga filmklipp om typ äh, gamla spel. Mm. Han har bland annat gjort en äh, ganska känd musikvideo äh, om Neo Geo mm. som äh, den här svenska bitpopsnubben äh, Fantomen K har gjort. Eh, musiken till. Och så har Keith gjort en musikvideo och eh, eh, gjort texten. Mm. Så den, den kanske också borde länka. Det gör. Ja, det får jag göra. Ja, den är ju skitbra. Jag gillar honom. Han heter Nathan Barnett egentligen och är komiker. Mm. Men han brukar, han, eh, brukar åka på sådana här mässor och typ så här var det pinsamt. Jag tycker att det är lite jobbigt att titta på för han går runt och så här trillar på folk och så här bort sig så otroligt mycket att man så skäms på hans vägnar lite. Men jag gick faktiskt fram och sa hej till honom för att min bror hade visat den här Neo Geo-filmen bland annat och pratat om hur fantastisk Keith Epicary var. Så då var jag tvungen att gå fram till honom och säga så här, min bror gillade det jättemycket. Och då erbjöd han sig att spela in ett video, en videohälsning till min bror. Så det var svinroligt Så vi spelade in en videohälsning Som slutade med att han så här lyfte upp mig Och sprang iväg med mig ner för en trappa och så här, han, var, han var svingullig Så det var jätteroligt så att Då var jag så glad att jag hade så här vågat gå fram Och säga hej till honom och så. Ja. När jag såg honom och kände igen honom liksom. Trots att han kidnappar dig Ja, det var gulligt Jag blev lite kär mm. Nej, men, så så här, ja, Om du ser någon så här spelkändis Som du känner igen fan, Gå fram och säg hej Ja, jag ska göra det. Få ja, ta i okay. tur med blygheten. Och ja. <laughs> ta Man får tänka så här: Det är inte så att jag kommer att träffa någon här igen, eller det är inte så att jag känner någon här. Mm. Om, eh, Mattias, om du fick träffa mm. någon så här, spelkändis eller utveckla någonting i, så här, in person, vem skulle du vilja träffa då? Eh, eh, då hade jag nog svarat Reko Kodama eh, som skapade mm. den star det här gammala Sega-rollspelet till rollspelsen till Sega det var varit väldigt kul att träffa henne faktiskt Sen hade vad jag skulle väl... du säga? jag skulle vilja säga, varför varför gör du inget 5 Star 5? <laughs> oh. <laughs> bra fråga ja. Ja. Har, har du någon du kommer spana efter Monica? Uh, nej, inte så här. nej jag, tror, ja, jag kommer väl spana efter och känna igen någon överhuvudtaget kanske. <laughs> Men du om man vill följa dina E3-intryck nu, vad kommer man kunna göra det nästans? Jag kommer ju blogga på press to play mm. eh, bloggen Monitopia där. Så mm. att, eh, det är bara att man går in där och läser om. Ja. Och ni, ni som lyssnar, eh, om ni vill att Monika, Monica ska spana in någonting särskilt lite extra så kan ni alltid tipsa om det. Ja, gärna. Det... Och sen så får vi väl försöka återkomma här i igång gaming med efter E3 och prata ja, om vad absolut. som egentligen hände. Ja, det skulle bli jättespännande att höra när du kommer tillbaka vad du tyckte och vad du har gjort och spelat och ah. allting liksom. För det är ju så här... Alltså, även om man så här, på hemmaplan då har man ju mycket bättre koll för att man kan följa via nätet. När man väl är där så är man så inne i smeten att det kanske är svårt att hålla koll på allt som händer. Men mm. det är ju fortfarande en helt annan upplevelse att vara på plats och liksom, träffa mm. alla människor och bara insupa atmosfären. Liksom. Ja, men just så, så får lägga händerna på spelen. Och det är ju även, vi kommer ju även vara på liksom, bakom stängda dörrar på några mm. sådana grejer. Så. Ja, det ska bli spännande. Ja. Mm. Mattias, är du, är du lite av en sjuk på Monica? Lite, väldigt. <laughs> Men jag, jag tror jag ah. överlever. Ja. Men du kommer hålla ställningarna hemma. Ja, jag får väl göra det. Mm. Men om vi ska avsluta lite. Vad, om, ni, om ni hade ett drömtillkännagivande på E3, liksom, det som vore det bästa tänkbara som ni skulle kunna få höra utan annonseras, vad skulle det vara? Mm. Jag kan börja så kan ni få fundera. Ah. Jag, jag skulle vilja höra att Square Enix gör en remake av Final Fantasy 7. Till typ Xbox och PS3. Liksom. Oh. Mm. Det vore ju helt fantastiskt. Här, samma stridsystem, Man kanske filade finslipade lite, så här, fixade lite små saker. Men bara gjorde det jävligt mycket snyggare och så här. Kanske byggde på det lite grann, men ändå så här i kärnan samma grej. Det, det skulle jag vilja ha Då skulle jag typ kissa på mig glädje. så vill Nå, ja. Någon gång lär de ta man i det man ju hoppas. Jag hoppas ju det Ja men det är bara rykten om det där H och hå. Men De verkar fullt upp med att göra dåliga nya spel istället Ja faktiskt <laughs> Ja mm, Har ni kommit på något? Ja. Uh, nej men alltså Jag skulle ändå vilja att det kom någonting nytt. Något nytt Spel som siktade på co-op, liksom enbart co-op. Istället för alla de här single player kampanjerna som kommer hela tiden. Och äh, ja, det hade varit kul om, om någon större utvecklare tog sig an det. Så, äh... Jag håller med dig, Monica, förresten. ska jag säga. Mm. Ja. Jag är fan All For Co-op. Äh... Ja, en uppföljare till Planescape Torment, men det lär jag aldrig hända. Mm. <laughs> eh, oh. Varför lär det aldrig hända? Eh, det är en sån här önskedröm. Så att, eh, lite mm. orealistiskt kanske, men eh, det var väl det vi skulle plocka. <laughs> ja, precis. Dröm. Ja, men absolut. Ja. Uh -huh. Ja, men fint. Vi, vi får väl hålla våra tummar fast vi vet att det inte kommer att hända, kanske. Fast, Monikas, din skulle ju kunna slå in att vi får något riktigt fett i ändå. Mm. Det känns inte helt otroligt. Alltså nu, nu efter Portal 2 liksom, och k där så, så känner man sig väldigt sugen på att bara liksom, få fortsätta. Mm. <laughs> ja, men det kändes ändå, det var ju ändå inte k huvud läget så att säga, utan det kändes ju som att läget var huvudgrejen och sen så hade de lagt in ett ganska genomarbetat co-op-läge. Ja, för det var ju ändå som, som, som trots att man inte hade spelat igenom single play kampanjen så var det ju som det var ju ändå som en hel kampanj nästan, ja. nästan Absolut, det är ju nästan lika långt tror jag, eller? Mm, ja, jag det var extremt väl gjort i alla fall så. Mm. Jag har inte klarat co-open Åh oh, nej! <här> Panik. Jag, är på, jag är på femman jag tror att det kan vara slutet så ja, ah, jag ska inte mm. säga något men eh, jag har ju klarat singleplayen men eh, co har jag någon, någon bana kvar tror jag mm. men eh, alltså, det är svårt på slutet ändå, man får inte, jag, för jag var så himla trött och så satt vi där och bara eh, pff, ska man göra så här? Alltså, och liksom, eh, så liksom Det var lite så här timing-grejer tror jag så då började det så här Ja, men det är att man ser, när man spelar porten, det känns som att det finns bara ett sätt att lösa det på och så lyckas mm. man ändå inte. Och så känner man sig lite dum och skamsen <laughs> Ja, men det är väldigt roligt. Ja, så att jag ska ta tag och se till att klara det där snart. Mm. Ja, men hörni, om vi ska tipsa... Var följer man E3-bevakningen? Liksom, vad, vad gör man under E3? Ska man kolla på presskonferenserna live eller...? Alltså... Då... Jag tycker ändå alltså, presskonferenserna är så pass många timmar. Så att är man inte väldigt väldigt intresserad så kan man läsa om allt det här i efterhand. Och de flesta kommer ju skriva om det. Mm. Ingen kommer. Undan. Nej. Nej. Så att, ja, man kan skippa presskonferensen om man inte är aspeppad. Och så mm. följer man dem på sin favoritnyhetssajt helt enkelt. De är ja. inte så svårt att hitta om man vill följa dem online. Liksom. Det, är ju kolla, det är bara att kolla Game trailers eller Gamespot eller något liknande. Mm. Men hörni, jag tycker att vi känner oss ganska klara va? Mm. för idag. För vår E3-specialare. Uh, jag heter Elke Norgren och mig hittar ni på till exempel Xboxflickan.se och på Twitter så finns jag som Fråken Nordgren Monica, var finns du? Jag finns på press 2 min blogg Monitopia där och på Twitter heter jag Gaming Mama Just det, och Mathias, mm. Jag man finns där? på skillpoint.se och man hittar mig på Twitter under användarnamnet Novakase Just det, så in och följ om ni inte redan gör det så hoppas jag att, att vi hörs snart igen allihopa. Eh, när ni har på det här så blir vi förstås superduper glada om ni talar om vad ni tycker. Så in på gongaming.se och lämna jättegärna en kommentar där. Mm. Så tackar vi för oss och ja. säger ha ett bra E3. Hej då! Hej då!